«Чого це тебе так понесло? Ти про що?» – не втямив зубок. «Про Чикаго! Чому Марсель із Чикаго? Вихопилося?» Збок знову знизав плечима. «Так просто! Хіба не все одно, звідки він з Америки? Думаєш, у нас тут хтось покаже на карті оте їхнє Чикаго?» Максим замовк. Крити не було чим. Єдине, чого йому хотілося зараз – крім чергового кухля холодної води, аби вони всі в якийсь момент не почали перегравати. А ось господарі міста, готуючись до зустрічі двох помічників депутатів Верховної Ради України і одного сина, американського мільйонера, чий батько, з чуток, наближений до самого Барака Обами, явно перегравали. Коли невеличкий кортеж в'їхав до центру містечка і зупинився біля будівлі мерії, грянув духовий оркестр. Музиканти розташувалися на величезних сходах, побудованих вочевидь у ті часи, коли сьогоднішня будівля з гучною назвою «Мерія» була ще рядовим міським виконавчим комітетом. Стиль цієї забудови хтось мудрий обізвав «Брежнівським ампіром». Порівняно Зі сталінським ампіром він мав помпезний та убогий вигляд, але якщо за часів правління Леоніда Брежнєва такий вигляд мали всі офіційні забудови, хоч у Росії, хоч в Україні, хоч у Молдавії, то навіть помпезна архітектурна убогість мусила мати своє стильове визначення. Перпендикулярно до будинку мерії та оркестру, який викомарював козацький марш, так само вишукувалися дівчатка в українському національному вбранні з оберемками квітів. За ними маячили дорослі, офіційно вдягнені та напружені. Одна дівчинка тримала на вишитому рушнику коровай із сільничкою по центру хлібини. «Уже ж хліб і сіль були!» – зірвалася вбойка. «Не перестараються!» Там на дорозі зустрічали дівчатка зі школи No2, пояснив Коля, а ось ці з ліцею No1 коверційного. Мерова сестра директорка школи, а мерова жінка директорка ліцею. Це політика, старий. Ну, гну. Невміння старого друга давати оцінку таким серйозним ситуаціям починала дратувати Зубка. Баби між собою. Мало не побилися в кабінеті Чортіва. Якраз тоді, коли вирішували, дівчатка з якого навчального закладу гостей зустрічатимуть, бач, консенсус знайшли. Біля в'їзду в місто хліб сіль дає школа. Тут біля мерії ліцей. Ясно тепер? Тоді вперед. Гості знову вибралися з автобуса. Дівчинка з хлібиною поспішила до Марселя. Пам'ятаючи невеличкий конфуз, той запитально глянув на Бабкіна. В свою чергу Костя теж не хотів брати на себе відповідальність за повторний конфуз, тож штовхнув ліктем Бойка. Збагнувши з його міміки «треба щось робити», Максим смикнув за лікоть зубка. Тим часом дівчинка з короваєм уже наблизилась до гостей, майже в чекала, Поки в неї заберуть важку хлібину, бери, — розпорядився Коля. Марсель відламав скоринку, вмочив у сіль, пожував, прийняв хлібину і відразу відступив у бік. Дівчинка сміливо зробила несподіваний для дитини в українському національному вбранні реверанс, після чого, сповнена гідності, повернулася до гурту, гордо тримаючи голову. Короває Марсель передав поленцюжку, в результаті хлібина опинилася у водія, який прилаштував її в салоні, поруч із попереднім короваєм. Тепер, коли з останніми урочистими формальностями було покінчено, музика замовкла, і на передній план висунувся чоловік, дуже схожий на бригадира передової тракторної бригади, на якого вдягнули костюм, куплений у центральному універмазі столиці. Гості правильно зрозуміли, з ними йшла знайомитися перша особа міста, міський голова. Як той казав ласкаво просимо, назад не виносимо. Значить, оце наші гості, га? Бригадир по черзі потиснув усім руки, скоромовкою промовляючи «Чортів, чортів, Ілля Іванович». Біля Марселя бригадир затримався трошки довше. Ілля Іванович Чортів, міський голова. На передній план вистромився Григорій Боженко, виконав. Це Івановичу містер Кротче Марсель Вашингтон, як американська столиця. Вашингтон, поспішно виправив Зубок. Про таке прізвище для сина американського мільйонера – Компанія домовилася ще вчора. Марсель навіть сам його вибрав, захопившись у певний момент грою. Але зубок у цю хвилину зловив себе на думці. Насправді ж він не знає, яке прізвище носить Марсель. Хай як кому зручно. Відмахнувся чортів і прямо запитав у темношкірого гостя. «Не родич?» «Кому?» – втрутився Боженко. «А хіба до тебе...» Грицьку говорю, мер навіть не повернув голови в бік виконороба. Він усе розуміє, тільки говорить не той, во. прийшов на виручку зубок. Головне, аби все розумів, промовив чортів і уточнив Марселю своє питання. Президенту американському не родич? Марсель, не витримуючи такого блискавичного напору, Глянув на Бабкіна, той зробив пів кроку вперед. Ви якого президента маєте на увазі? Джорджа Вашингтона чи його? Кивнув чортів то як. Марсель е, не родич Вашингтону, тому на честь кого місто називається. Ну, американська столиця ваша, де всі президенти сидять. Бабкін кахикнув. Джордж Вашингтон, шановний Іллє Івановичу, той самий президент, зображений на купюрі вартістю один долар Сполучених Штатів. Ви хочете знати, чи не родич містер Вашингтон, американському президентові Джорджу Вашингтону? Ну да, відповів мер і додав, як той казав. Розумієте, як би це пояснити? Джордж Вашингтон? Був білим, але в Америці давно покінчено з расизмом, про що яскраво свідчать результати останніх президентських виборів в Україні. Тому з огляду на вимоги політкоректності не буде помилкою вважати, що наш Марсель може бути причетним до давнього роду саме тих Вашингтонів. До того ж, мішані шлюби в Америці – не рідкість.